Ще дойдем при Него. 12-та лекция от учителя. Неделни беседи. 7 том. 1 юли 1923 г. София. Чете Надка Иванова. Отговори Исус и рече му: Който люби мен, ще опази моето слово и отец ми. Ще го възлюби, и ще дойдем при него, и ще направим жилище в него» Иоанн, глава 14, 23 стих И ще дойдем при него, и ще направим жилище в него, когато думите ми пребъдват в него. Това е една математическа задача. Според мен, математическа задача е унази, която крие известна разумност в себе си. Следователно, дадената задача е от висшата математика и тя трябва да се реши правилно. Питат, защо плачи човек? Защото не е решил задачата си. Що ме реши, престава да плаче. Съществуват три начина за решаване на задачите на живота. Първият е теоретизирането, вторият е опитът, а третият познаването и прилагането на решенията. При решаването на задачите си всеки човек минава през трите фази. Някои започват с философстване, други с опит, а трети... С прилагане на знанието. Бъдещите хора ще се ползват от готовите резултати на задачите. Първият въпрос, с който се занимава философията, е този за точката. И математиката се занимава с въпроса – какво е точка? Казва се, че точката не заема никакво пространство, т.е. Няма никакво измерение. Как може да се говори за нещо, което не заема никакво пространство, няма никакво измерение? Това е невъзможно. Самото пространство е нещо реално, в него се изявяват всички неща, значи и точката се изявява в пространството. Под точка разбираме сила, която се разширява. От центъра към периферията си, тя е първият подтик на енергията. От това гледище всяка енергия, която се проявява в природата, е жива, разумна сила. Казват, че физическият свят е неразумен. Не, този свят представлява отношения между разумни енергии. Друго е ако някой няма отношение към известни, разумни сили. Например, срещаш един човек с букет в ръка, отива при своята възлюбена, той е съсредоточен, мисли само за нея, погледът му е насочен навътре, минава, заминава край хората, но нищо не вижда, външно изглежда като дърво, чужд е за всички. Минава за точка в пространството. Според някои е смахнат, луд човек. Така гледат понякога и на религиозните. Не е точка, не е смахнат този човек. Той има определена цел. В този смисъл точката е подтик в битието, която върви от неограниченото и неопределеното към ограниченото и определеното. Когато този подтик се стреми към времето и пространството, тогава става точка. Точката се движи само по права линия. Какво е правата линия? Път, образуван от движението на точката. Правата линия се образува не само от една, но от много точки и има само едно измерение дължина. В физическия свят тя не може да бъде безконечна. И тъй, кой е първият подтик на човека? Правата линия. Защо? Защото правата линия води към любовта, която иска да се прояви навсякъде в Вселената. Жива ли е Вселената? Половината е жива, а другата половина — мъртва. Някога, в далечното минало, много същества са изгубили своя живот и безграничната Божия любов се стреми да проникне и в мъртвата половина на Вселената, за да възвърне живота и светлината им. Любовта иска да събуди всичко за спало. Да съживи всичко мъртво. Защо тези същества са изгубили живота си, историята мълчи. Те са преживели голяма катастрофа, техният живот е голяма трагедия, за причината на която съществуват много легенди. Цялото човечество е минало през тази трагедия. Идва нова епоха за човечеството, когато разумният свят иска да покаже на хората начина, по който те могат да се върнат към своя първоначален живот, да застанат на здрава, положителна основа. Днес повечето хора са в иллюзиите на живота. Всеки трябва да си отговори, какво всъщност е животът. Не само от физическо, но и от духовно гледище. Ще кажете, че духовният човек е крайно чувствителен. Това е неизбежно, но аз говоря за тази чувствителност, която има отношение към съзнанието. Колкото по-чувствителен става човек, толкова повече се пробужда съзнанието му, и колкото по-съзнателен става, толкова повече... Се увеличава и светлината му. С Увеличаването на светлината се увеличава и любовта, чрез която човек достига до методи за правилното разрешаване на своите задачи. Една от тези задачи е да разбере своето предназначение на земята и да го изпълни правилно. Който разреши задачата правилно, ще реши. Всички останали задачи. Мнозина започва да решават задачите си от опашката на живота. Не, започнете от главата и постепенно вървете към опашката. Как ще устроите своя дом, ако започнете от опашката? Мома и момък се женят и първата им работа е да се осигурят, но това е последната работа. Значи те започват от последното, тоест от опашката на живота. Какво е женидбата? Много мислители са дали някакво обяснение на този въпрос, но нито едно от тях не е точно. Каквото и да са писали и говорили, все остава нещо неразрешено. Двама търговци съединяват капиталите си. За да работят заедно, двама учени съединяват своите научни изследвания, двама войници съединяват силите си. Съединяване, като разумен процес, има навсякъде. Важно е, каква е целта му. Казват, човек се ражда и умира, значи той трябва да се роди, трябва и да умре. Това не е разрешаване на задачата, важно е, защо човек трябва да се ражда и да умира. До сега никой не е определил, какво е животът, какво е смъртта. Каквито и мисли да са изказани за живота и за смъртта те са субективни. не се основават на самата реалност. Защо се ражда и защо умира човек? Това е задача на бъдещето. Някои хора само са направени, още ни са родени, казва се. Бог направи човека от пръст и вдъхна в ноздрите му дихание на жива душа. Ама аз съм роден. Ти още ни си роден. Ти си само направен. Роденият има особени качества. За него се казва... Че грях не прави. Майката казва за детето си. Родих това дете. Не си го родила още, ти си го направила. Детето ще яде и пие, ще расте и ще се развива, ще греши и ще прави престъпления. Бог е направил човека от пръст, защото е знаел, че ще греши. Естеството на самата пръст е неустойчиво. Тогава защо Бог направи човека от пръст? За да греши ли? Ако гранчарят направи едно гърне от пръст и сипва в него нечистата си вода, защо го направи? За нечистата вода ли? Какво ще стане с това гърне? Какво представлява съвременният цвят? Не какво приличат мислите и чувствата на човека? Какво са човешките умове и сърца? Нека всеки българин, майка и баща, брат и сестра, учител и свещеник, да се вгледа в себе си и да си отговори искрено, какво се крие в неговите ум и сърце. Какво ще кажете? Чисти ли сте? Вие сами сте се направили нечисти. Пред къщата на един богат арменец лежало умряло куче. Арменецът минавал, заминавал, не го хвърлял. По едно време той видял един турчин. Спрял го и му казал: Слушай, ще ти дам шест гроша да махнеш това куче от тук. Аз ще ти дам 12 гроша, за да го махнеш ти. Най-после, арменицата се принудил да го сложи в един съндък и да го хвърли. Питам, какво сте разрешили, ако не сте готови като арменица да слезете от висотата на положението си и да изхвърлите умрялото куче на буклука? Ще чакате да мине някой беден човек, да му дадете 6 гроша, той да свърши работата вместо вас. Да, но бедният човек е готов да ви даде 12 гроша, за да изхвърлите умрялото куче. Казвам, материалните блага, които хората търсят, са причина за отклоняване от правия път. Материалното богатство е резултат на човешката енергия и то трябва да се разпредели правилно между всички хора. Богатият няма право да обсебва всички блага, защото те не принадлежат изключително на него. Определено е, на кого принадлежи дадена монета. Тя е запечатана с кръвта на някого и друг няма право да я притежава. Не мисли, че ако откраднеш една ябълка от дървото на съседа си, ще се ползваш от нейните сокове, и да я изедеш, соковете ще се върнат там, откъдето си я взел. От окултно гледище причината за болестите се дължи на отнетите чужди капитали, складирани във вашия организъм. Вие сте складирали тези капитали по незаконен начин в тялото си, и ще дойде ден, когато собствениците им ще се ги вземат по насилствен начин. Щом стане това, човек започва да боледува. Какво е болестта? Обедняване на богатия. Наистина, докато са богати, хората са здрави, но щом обеднеят, заболяват. Ако отново се напълнят касите им, те стават от леглото, т.е. оздравяват. Този закон е верен и в умствено, и в морално отношение. Докато е смел и решителен, докато мисли право, човек е богат и здрав. Що ми сгуби мисълта си и не мисли вече правилно, обеднява. Често хората, Разрешават въпроса, съществува ли Бог, има ли друг свят или няма. В това отношение приличат на онези двама американци, единят проповедник, а другият професор-атеист, които пътували заедно във влака и разговаряли върху въпроса, има ли Бог или няма. Когато влакът минал по един мост, той не издържал на тежеста му и се изчупил. Влакът паднал в реката, а с него и двамата американци. Как разрешили те въпроса за съществуването на Бога? Този въпрос не се разрешава само с думи. Въпросът за светлината не се разрешава в тъмна стая. Достатъчно е да имаш една клечка кибрид, за да го разрешиш. Щом изгориш тази клечка, пак настава тъмнина. За да се убедиш в съществуването на светлината, ще палиш клечките една след друга, но като ги изгориш, пак настава тъмнина. За да не се движиш ту в светлина, ту в тъмнина, трябва да се стремиш към непреривна светлина. Христос казва. Който люби мен, ще опази моето слово. Под слово разбирам разумното начало в човека. Разумният е честен човек, който не е честен, не е човек. Щом даде известно обещание, човек трябва да го изпълни. Когато ученикът каже, че ще учи, трябва да удържи на думата си, когато учителят каже, че ще преподадре нов урок, трябва да удържи думата си, и търговецът и клиентите трябва да бъдат честни в изпълнението на своите задължения. Първото движение е това на точката. Като се движи, тя образува правата линия. Следователно, за да бъде честен, човек трябва да се движи по права линия. Да не се отклонява от пътя си, никакво навеждане надолу, никакво изкривяване надясно или наляво. За онзи, който гледа към земята, турците казват — този човек изгаря човешкото сърце. Момата говори на възлюбения си. — Ние ще си устроим добре дома, това ще направим. Онова ще направим. Той гледа към земята и нищо не отговаря, значи той върви по крива линия, а тя по права. Питам, могат ли тия млади да вървят успоредно, в една и съща посока? Не могат. Значи посоката, по която честният човек върви, е правата линия, и тялото, и главата му. Трябва да бъдат изправени, клетките на мозъка са наредени в права линия, и то така, че образуват мост. Такъв човек е честен и върви по права линия към Бога, щом клетките изменят посоката си, той се отклонява от правия път от Бога, и конят понякога издига главата си нагоре, и той се стреми към правата линия. Силите, които действат в човешкия мозък, са насочени нагоре, по права линия, и именно те държат тялото в перпендикулярно положение към земята. Докато се намира под влиянието на тези сили, човек е честен. Който ме люби, ще опази моето слово. Любовта е първото условие, при което човек се самоопределя. Ако пребъдвате в мен, и аз ще пребъдвам в вас. Пребъдването е главното условие да бъде човек честен и добродетелен. Честният към Бога е добродетелен човек. Когато честността и добродетелта се съединят, те образуват плоскост. Тоест почва и тогава следва стихът — «Аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище в него» — честността и добродетелта са почвата, върху която се гради, расте и развива животът. Честността подразбира посаждане на семето, а добродетелта... Растени на семето. Съграждането на дома подразбира цъфтени на посятото и израсло семе. Христос казва: Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище в Него. Идването на Бога в човека уподобявам на разумността. Значи Бог може да живее в крайно интелигентния и разумен човек. От човека се иска първо честност, после добродетелност, а най-накрая интелигентност и разумност. Само така той може да разреши задачите на своя живот. Като изучавате историята на човешката култура, виждате, че тя се основава на религията. Само религията подобрява живота, защото... Тя внася известен морал, който определя добрите отношения между хората. Щом отпадне моралът, веднага идва развратът. Докато хората не се стабилизират в добродетелите, моралът е необходим. Без морал и без висок идеал човек не може да се развива правилно. В Какво се заключава? Високият идеал в правилното отношение на човека към Бога, но не както е писано в Евангелието, нито както са говорили пророците. Много неща са казали пророците, но за да разберете същността на техните мисли, те трябва да минат през няколко превода. Например, мисълта «Бог е любов» Трябва да се разбере в нейния дълбок смисъл, за да престане човек да живее по-обикновен начин. За него животът се изявява не само в думи, но и в реални картини, пред него се откриват цветя и градини, извори с чиста, кристална вода. За него светът се превръща в светлина и топлина. Който разбира смисъла на думите «Бог е любов», първо разбира смисъла на страданията и ги използва разумно. Определя отношенията си към Бога веднъж завинаги и престава да се колебае. Който не е познал Бога като любов, може да напише мисълта «Бог е любов» с златни букви, но ще си остане обикновен човек. С обикновени изисквания и прояви. Първата задача на човека е да познае Бога. Няма по-велико нещо от това. Ако някой пита, какъв е смисълът на живота, отговарям — да познаеш Бога. Ето една проста истина, която и децата могат да разбират, даже по-добре от възрастните. Проста е тази истина, но всеки сам трябва да я потърси и разбере, иначе човек ще прилича на болен, на парализиран, който очаква неготово да му донесат вода от извора. Не, сам ще отидеш на извора, сам ще се напиеш от чистата вода. Щом дойдат до идеята за Бога, хората приличат на болни които очакват да ги посещават здравите, наготово да задоволяват всичките им нужди. Защо болният да не си услужи сам? Кой му е внушил, че не може да ходи? Кой му е внушил мисълта, че не може да работи? Кой е внесъл в човека мисълта, че е невежа, че другите трябва да го учат? Тези мисли са дошли от някъде но трябва да се изкоринят. Веднъж изгубил първоначалния си образ, човек се е отклонил от Бога и се е поддал на външни влияния. Много писатели са изнесли драмата на падането на човека и отдалечаването му от Бога, като причина за страданията и нещастията в живота му. Нека честният човек Опита да открадне нещо, да види, как ще се почувства. Преди кражбата той е спал спокойно, като дете, но след нея сънят му се разваля. По цели часове се върти на една, на друга страна, не може да заспи. Защо не спи спокойно? Занимава го някаква мисъл. Как ще се освободи от неспокойната мисъл? като върни парите или предмета, който е откраднал. Алчно е човешкото око, достатъчно е младият момък да види отдалеч една красива мома, за да се прояви неговата алчност, пожелава да я обсеби, да я вземе за себе си. Божествено ли е това желание? Божествено ли е желанието на човека да обсеби къщата на своя приятел? Да вземе службата му, ако един писател иска да засенчи друг писател със своите произведения, направ път ли е той, ако се говори за морал, а очността се шири в света, това е безморалие. Един морал има в света — моралът на всемирното бяло братство, който може да се приложи, ако не напълно поне в малък размер. Има начини за прилагането му. Този морал е божествен и има магическо влияние върху човека. Като ви говоря, много от вас се вълдушевяват. Вълдушевяването още не е истината. Казвате, учителят изнесе цялата истина. Ние сме готови вече да служим на Бога. Що ме така, Раздайте имането си на бедни и елате да ме последвате. Не е лесно това. Наистина мъчно е да раздадеш всичкото си богатство, но който е намерил истината, е готов да раздаде имането си. Какво казвава момата на своя възлюбен? Давам сърцето си за теб. И момъкът казва същото на момата. значи, те са готови да жертват цялото си богатство. Сърцето е капитал, който не може да се сравни с никакво земно богатство. Момата и момъкът са готови да се жертват един за друг, а религиозните казват, ние можем да дадем на Бога излишното, но не и необходимото – същественото. Това не е служене на Бога. Това не е жертва. Щом искаш да служиш на Бога, всичко ще дадеш за Него. Ако житното зърно не излезе от хамбара, не се посъди в земята, не изгние и не влезе в новия живот, то не може да служи на Бога. Всичко съм дал за Бога. Лъжеш се, отречи ли се от всичко? Отрекох се, отречели се от баща си и майка си, от мъжа си, от жена си. Казваш, че си се отрекал, а постоянно следиш мъжа си, къде ходи, кого гледа и така нататък. Ще дадеш свобода на мъжа си и нищо няма да искаш. Какво ще стане с него? Това не е твоя работа. Ще мислиш. Какво ще стане с теб, това е важно. Ако искаш да работиш с едно желязно въже, направено от много хълки, първото условие е хълките да бъдат здрави. Първата хълка ще задържи втората, втората ще задържи третата, третата, следващата и така нататък. Всяка хълка трябва да бъде здрава. Ако една от хълките не е здрава, въжето ще се скъса и от нея надолу не можеш да вършиш никаква работа. Оттук вадя заключението. Здрав човек е онзи, между мислите, чувствата и постъпките на когото има непреривна връзка, те съставят въжето на неговия живот. Три основни неща са нужни на човека — честност, доброта и интелигентност. Интелигентността на човека се определя от размерите на челото, носа и брадата. Като измерим геометрически и изчислим математически тези размери, получаваме едно уравнение, в което отношението между ширината и височината на челото дават ъгъл, по който съдим за интелигентността на човека. Ако челото на някого е високо и тясно, интелигентността му е ограничена. Ако челото му е широко и ниско, той има ширина, а няма дълбочина. По челото можете да четете като по книга, по него можете да познаете. Какви дарби и способности се крият в човека? Той трябва да има добре развито въображение, божествено въображение, което никога не се изопачава. И паметта му трябва да е добре развита, да помни всичко. Някой помни, когато има да взима, а забравя, че има да дава, друг помни, че са го обидили а забравя, че и той е обиждал. Ще имаш такава памет, че да помниш и когато имаш да взимаш, и когато имаш да даваш, да помниш и когато си обиден и когато си обидил, само така човек може да поправи погрешките си. Земният живот е място за поправене на погрешките. Днес кой човек е щастлив? Въпреки това всички очакват щастие. Четете Евангелието и казвате. Това е казал Христос, онова е казал Христос. Знаете ли, какъв е бил Христос, синът Божи? Той е бил най-богатия човек в света, като слязал на земята, взел всичкото си богатство със себе си. Но не го разпилял като блудния син, а го раздал на сиромасите, макар и най-богатия човек в света. Той ходил глав, бос, без никакви превозни средства, само един път си позволил да се качи на магаре. Ако думите ми прибъдват във вас и вие в мен, аз... И, отец ми, ще дойдем и ще направим жилище в вас. Богословите пък казват, че ако всички хора приемат тяхното верою, няма да имат нужда от друго учение. Не е така. Ще изучавате природата, в нея е скрито знанието за Бога, иначе ще се намерите в положението на животните. Изостанали в своето развитие, ще работите, за да станете истински човеци, нищо повече, и животните подлежат на развитие, и хората не са дошли още до най-високата точка на своето развитие. Следователно и човекът, направен по образ и подобие на Бога, още не е истински човек. Сегашният човек е направен, но още не е роден, за да дойде до истинския образ, трябва да се роди от Бога. Христос казва, роденото от духа — дух е, роденото от плътта — плът е. Кой се ражда от плътта? На този въпрос вие сами ще си отговорите. И тъй, когато син и отец дойдат у вас, вие ще придобиете онази истинска интелигентност, с която ще разрешите правилно всички въпроси. Само интелигентният, честният и добрият може да преобрази своето тяло, да подобри челото, носа и брадата си. И най-малкото подобрение в чувствата е в състояние да подобри Вашия нос, и най- малкото подобрение на Волята оформя брадата, добрите и прави мисли внасят подобрения в челото. Следователно, умствено силният човек подобрява челото си, силният по сърце подобрява носа си, а воливият човек подобрява своята брада. Като срещнеш някого с деформирана брада, ще знаеш, че това е човек със слаба, изопачена воля. Животните нямат брада, защото от тях липсва волята. Като знаете това, усилвайте волята, добротата и интелигентността си, за красотата на лицето съдим по добре оформените нос. Чело и брада Трябва ли да се изопачиш, да изгубиш ширината на челото си, да е заострено нагоре, като нож, който е изгубил светлите си мисли и благородните си чувства, той се е привърнал в остър нож за рязане и мушкане. Хората трябва да се върнат в своето първоначално състояние, да изправят... Кривите пътища. Когато изправи бредата си, човек ще изправи палеца си. Патологията е доказала, че палецът на престъпниците е крайно деформиран и изобщо пръстите му са къси и дебели. На крадеца специално пръстите на ръката и самата ръка са дълги, което се обяснява с факта че неговата мисъл е насочена в едно направление — да бърка в чуждите джобове. Наистина, като измерим ръката му, виждаме, че тя е по-дълга от нормалната, от което вадим заключение, че и прадядо му и дядо му са обичали да крадат, което пък е причина за неговата мисъл да работи в същото направление. Този закон е причина за дългите, предни ръка на маймуните, като посягали към плодовете, ръцете им се удължавали, същата мисъл е удължила и пръстите им. Изобщо всеки пръст е израз на известна добродетел. Например, палецът е израз на волята. Колкото по-красива е неговата форма, толкова по-правилно се проявява волята. По палеца се познават още интелигентността и честността на човека. Ще кажете, че палецът не ви интересува. А, не ви интересува? Как се познава изкуството на един градинар, нали, от плодовете му? Ако градинарят не изкарва добри плодове, с какво друго ще се похвали? Ако и човек... Не може да се похвали с палеца и с другите си пръсти, може ли да се нарече истински човек. Палецът е гаранция за човека. Религиозният казва ‒ виж, Господи, и разтвари ръцете си. Като разгледа пръстите му, Господ казва ‒ ти не си добър, честен и интелигентен човек. Бог чете по пръстите. И по ръцете на хората. От човека се изисква абсолютна честност, абсолютна доброта и абсолютна интелигентност. Ако не е развил тези качества, как ще отиде при Бога? Казваш, Господи, помилвай ме. Как ще те помилвам? Милостта ми е милост, но от теб се изисква абсолютна честност. Абсолютна доброта е абсолютна интелигентност. Философът казва, можем да бъдем честни, това е идеал на човешкия живот. Можем да бъдем добри и интелигентни, и това е идеал на човешкия живот. Бъди до толкова досетлив и интелигентен, че с един поглед да схванеш всички условия на задачата и да я решиш. Правилно, днес светски и религиозни търсят път и начин за спасението на човечеството. Всички мислят, как да изправят живота си. а знае един метод за изправение на света — да научим божествения език, тогава, като произнесем първата буква и първата дума на този език. Обърканите работи ще се поправят, хората още не са научили да произнасят божествените думи. Например, никой още не може да произнесе думата любов така, както ангелите я произнасят. Едва сега хората започват да я произнасят. Кажиш на някого, колко те обичам, и след това искаш този човек да ти направи услуга. Ако той се усмили да ти каже да почакаш малко, твоята любов е на изпитание. Любовта предвижда нуждите на човека отрано и услужва на време. Стани ли нужда да обеждавате човека, какво е казал апостол Павел, какво е казал Христос, любовта изчезва. Любовта подразбира божествен морал, божествен живот. Новото, т.е. божественото учение, както аз го наричам, не борави с относителна честност, относителна доброта, относителна интелигентност. То борави с абсолютни, величини. Всемирното бяло братство казва на своите ученици. Бъдете абсолютно честни, без никакво изключение, бъдете абсолютно добри. Без никакво изключение, бъдете абсолютно интелигентни, без никакво изключение. Христос казва, аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, което значи аз и отец ми ще ви се изявим. На кого ще се изявят? На благородния. На човека с широка душа, на любещия. Това е човек с велик, възвишен характер. Питам, можете ли да проявите още днес честността? Ще си помислим. Когато говориш истината, няма какво да се мисли, тя се изявява. Това е правило. Ние работим и ти ще работиш, няма какво да мислиш, речеш ли да мислиш. Това е човешко умуване. Кой е на правата страна, който мисли или който работи? На правата страна е онзи, който работи с абсолютните Божии величини. Мнозина се натъкват на атавистични чувства. Затова се съмняват в себе си и питат, мога ли да бъда честен? Да се задава този въпрос. Това значи. Да си в света на безчестните. Ще си отговориш положително — мога да бъда честен. И кажеш ли така, веднага ще решиш въпроса — значи няма какво да мислиш. Чудно е, как може да си излязал от Бога и да не си честен. Честен е онзи, който пази свободата на своята мисъл. Младите които изучават окултната наука, се намират пред една опасност, лесно изменят своите възгледи. Тогава къде е истината, в коя школа ще я намерите? Две школи има в света. Едната е школата на всемирното бяло братство, а другата — школата на черното братство. Центърът. На първото братство е на слънцето, а на второто — в центъра на земята. Всеки ден всемирното бяло братство изпраща своята енергия от слънцето, а черната ложа обира всичко, каквото срещне на пътя си. Щом обират плодовете, черните братя се прибират в центъра на земята. Войната, опадъкът на морала, лъжата, се дължат изключително на черните братя. Те развалиха света, те отклониха мисълта на хората от правия път, и смъртта е процес, създаден от черното братство. Първият, който посвети Адам и Ева, в истинското знание им казваше, Вдиня, в който ядете от плода на забраненото дърво, ще умрете, а след това ще поддържат мисълта, че така е наредил Бог — човек да умре, като преди това трябва да бъде съден. Това не е нищо друго, освен изопачена, окултна истина. Аз привеждам техните думи — в деня, в който се свържите с черното братство, ще умрете. Човек не е създаден да умира. Смъртта е резултат на неразбиране на великите Божии закони. В този смисъл смъртта е едно случайно явление. Като умре, човек се трансформира, минава от едно състояние в друго. Който разбира законите и ги прилага, той върви към центъра на слънцето, т.е. Отива в областта на живота. Ако думите ми пребъдват във вас, аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Да пребъдват думите ми във вас, това е първото условие, за да се избавите от смърта. С други думи казано, за да се избави от смърта, човек трябва да бъде честен. Честността изключва лъжата. Тя е антипод на лъжата. Затова само честността се справя с нея. Ами доброто, то има друга задача. Доброто изключва злото като свой антипод. Интелигентността какво прави? Тя изключва заблуждението, невежеството и неправдата. Следователно, на честния човек казваме да не лъже, на добрия да не прави зло, а на интелигентния да не се заблуждава и да не върши неправди. Истински човек на мисълта е онзи, който не лъже, щом лъже, той не е човек. Лъжата е животинска проява и животните лъжат, когато кучето направи някаква голяма пакост. То започва да се свива, сгушва се, за да него го забележат, котката пък се глади, умилква се, за да ни я бият. Изобщо животните са големи майстори в лъжата. Първите учители на лъжата са били те. Когато светиите са забранявали на хората да държат в домовете си кучета и котки, с това те са искали да запазят младите от лъжата. Който е силен, може да държи кучта и котки в дома си, но слабият трябва да се пази от тях. Който ги обича, може да държи само едно куче и една котка, но не повече. Важно е да се освободите вътрешно от влиянието на кучето и котката. Отвън може да нямате кучета и котки, но ги носите в себе си, там е опасността. Христос казва, ако думите ми пребъдват във вас и вие в мен, аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Това показва, че всички добродетели имат определена среда и място за живеене. Всяка добродетел си има свой обект — честността, доброто, интелигентността, благородството великодушието, всички те си имат свой обект. Честният, добрият, интелигентният създава в себе си условия за придобиване на смирението. За да дойде любовта в човека, той първо трябва да обикне истината и да се стреми към нея, след това да обикне мъдростта, правдата и доброто, само така ще има условие, за придобиване на любовта. Нужна е почва за любовта, това значи да възлюбиш мъдростта, истината, правдата и добродетелта. Те са основа за идване на Божията любов на земята. Когато човек постави добродетелите за основа на своя живот, Божията любов ще го посети. И лицето му ще светне като слънце, и ако някой болен се докосне до косама на този човек, веднага ще оздравее. Да се върнем пак към белите братя. Къде е тяхното жилище? Школата на всемирното бяло братство е на слънцето, където всяка година белите братя правят събор. Техните делегати на земята също се събират на събор, къде? На един висок връх в Хималаите. Кой е този връх? Знае го, но не мога да го кажа, не е позволено. Духове ли са тези братя? Те са хора, облечени в плът, както обикновените хора, но завършили своето умствено и сърдечно развитие. Велик, тържествен ден е съборът на белите братя на Хималаите, свещеното място за тях, когато Бог изявява любовта си към тях с всичката своя пълнота, с всичката си енергия, която се отправя към целия свят. Тази енергия е причина за повдигане на религията, науката, изкуството, за преустройството на обществата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 и нещо ново на земята. За онзи, който минава през посвещение, този ден е раждане от Бога. Това става само два пъти в живота им. За тези бели братя се казва, че са родени два пъти от Бога. Какво значи това? Мислете по този въпрос, за да си отговорите сами. Питате. Защо ми се говори толкова много за Христа? Христос е проявената Божия любов, която хората не познават. И Павел казва за себе си, днес познавам Христа другояче, не както по-рано го познавах. Значи всеки ден човек прибавя по нещо към познаването на Бога и Христа. Като ме слушате. Да говоря за Събора на белите братя на Слънцето и на Хималаите, казвате — ние знаем, че Слънцето е горящо, огнено тяло, следователно е невъзможно там да се събират братя на Събор. Знаем, че на Хималаите на 9 километър височина всичко е покрито с сняг и лед, невъзможно е там да живеят хора. Това е голямо противоречие. Така е. Но вие не знаете още истинското предназначение на снега и на огня. Има огън, който изгаря, има огън, който не изгаря. Вие мислите, че огнят от 35 милиона градуса, за който ви говоря, ще ви изгори, но той не изгаря, а пречиства. Блажен е онзи, който мине през огън от 35 милиона градуса. Не само, че няма да изгори, но всичко старо в него ще се схуми и той ще влезе в новия живот, ще се роди отново. Трептенията на този огън преобразяват човека, прекарват го от смърт в живот. Ще кажете? че при 35 милиона градуса топлина човек се превръща в пара. Не, той се превръща в пара при 150-200 градуса, а при 35 милиона градуса се разлага, превръща се на иони и електрони и още по-дребни частици, докато най-накрая влезе в новия живот. За нас... Огнято 35 милиона градуса е демаркационна линия, през която се минава от физическия в божествения свят, от нещастието към щастието, от лъжата към истината, от злото към доброто. Това наричам минаване от смърт към живот. Сега и аз ви желая, като ученици на Всемирното бяло братство. Да минете през този огън. Впрочем, няма защо да ви го пожелавам. Всеки ученик сам трябва да пожелае да мине през огън от 35 милиона градуса. Ако думите ми пребъдват във вас и вие в мен, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. И аз ще ви се изявя. Питам съвременните християни, както и вас, които минавате за окултни ученици, ще познаете ли Христа, ако днес слезе на земята? Ако днес Христос дойде в България, той ще се яви в такава проста форма, че никой няма да го познае, ще обиколи цяла София, ще посети всички църкви, без никой да го познае. Мнозина си представят Христа висок, снажен, с сини очи, руса коса, като погледне някого, той цял ще затрепери. Това го правят и обикновените хора. Достатъчно е, да те срещне разбойник и да насочи револвера си към теб, за да се разтрепериш, да изгубиш ума и дума. Няма ли да трепнеш, като видиш че идат да секвестират имота ти, следователно, когато дойде Христос на земята, никой няма да го познае. Той ще свърши работата си, ще си отиде и като се замине, тогава ще го познаят. По какво? По делата му, по резултатите от неговата работа. Аз ще ви се изявя, за да познае. Изявлението на Христа, човек трябва да бъде честен, добър и интелигентен. Ако Христос дойде между богатите, те ще му кажат: Господи, върни се откъдето си дошъл, защото бедните, като чуят какво проповядваш, ще ни обират. Ние имаме пари и моти, трябва да уредим работите си и тогава ще дойдеш. Ако дойде между религиозните, и те ще кажат — Господи, върни се на небето, защото сега ние спорим по въпроса, коя църква проповядва правото учение, кои закони са по-добри, и когато разрешим тези въпроси, тогава можеш да дойдеш. Сега не разваляй живота ни. Ако дойде между философите, и те ще кажат. Господи, рано си дошъл, ние разрешаваме въпроса за духа и материята, за техния происход, но още не сме го разрешили. Един ден, когато разрешим задачите на живота, сами ще те извикаме. Където и да влезе Христос, навсякъде чува едно и също. Господи, върни се, не е дошло още Твоето време. Какво ще ни говориш за братство и равенство? Ние сме още българи, има да разрешаваме свои национални въпроси. Така ще кажат и французите, и германците, и англичаните. Всички искат да разрешат своите национални идеали. Ако ги слуша, Христос трябва да се върне на небето, но той казва на всички, — вие трябва да бъдете честни. Добри, интелигентни. Когато срещне, той го пита. — Българин ли си? — Българин съм. Тогава трябва да бъдеш честен, добър, интелигентен. Христос задава същия въпрос и на французи, и на англичани, на всички хора без изключение. Всички трябва да бъдат честни, добри, интелигентни. И така да разрешават задачите си. Днес аз се обръщам и към младите, и към старите. Защо? Защото старите са родили младите, а в бъдеще младите ще родят старите. Понеже старите не вървяха по Божия път, затова и младите приличат на тях. Когато младият срещне стар, мушни го и казва. Вие, старите, трябва да си вървите, да останат само младите. Тази идея е предадена от старите. Аз желая младите да родят старите и да им кажат, — останете между нас, да видите как живеем ние, младите. Старият казва на внучето си, — Хайде, дядовото, ще ти дам едно петаче, донеси на дядо малко водица и малко хляб. Добро, момче си ти, няма друго подобно на теб. Утре, като го види, пак ще иска малко хлебец и малко водица. Дядото сиди на едно място и не мърда, младият му слугува, Затова е добър, но ако откаже да слугува, ще стане лош. В бъдеще, когато младите родят старите, те ще им покажат. Истинския начин на живеене. Още в тази епоха младите ще насъдят плодни дравчета в градините си и ще оставят старите да ядат от плодовете им. Младият ще каже на дядо си и на баба си. Ето градината ми е на ваше разположение, можете да си късате, от който плод искате. Сегашните стари искат от младите работа. В бъдеще младите няма да искат никаква работа от старите. Бих желал всички млади да имат този идеал. Защо младият не ще изисква работа от стария? Защото той ще гледа на него като насвещена книга, в която Бог е написал много неща. Младият ще отваря тази книга и ще чете написаното в нея. Не само старите. Но всеки човек е такава написана книга. Знаете ли историята й? Помните ли времето, когато сте минали през Минералното царство? На минералите е написано името на висши същества, на Херовими и на Серафими. Помните ли времето, когато сте минали през растителното царство? На растенията е написан животът на ангелите. Помните ли времето, когато сте минали през Животинското царство? Там е написан животът на архангелите. Това е еволюция. И в сегашната епоха, която съществува от 18 милиона години, се пише Божественият живот на милиони същества, на всеки един милион години се пише по един божествен лист, значи тази написана книга има 18 листа. Велико нещо се крие в книгата — Животът на ангелите, архангелите, херовимите и серафимите. Душата е велика свещена книга в която е написана историята на нейния живот. Майка, която ражда детето си с любов, трябва да отвори книгата на божествения живот, да види какво е написано в нея, да знае происхода на своето дете, да познава неговото минало. Като го погледне, тя казва ‒ моето ангелче. Да, но тя не знае неговия происход. В бъдеще, когато младите родят старите, за пръв път те ще отворят тази божествена книга и ще четат по нея. Аз бих желал да бъдете млади. Ще ви нарека млади само тогава, когато отворите божествената книга и прочетете първия лист, тогава ще ви поздравя с първия ден на божествения живот с думите. Аз ще ви се изявя. 1 юли 1923 г. София.